David Copperfield de Charles Dickens Pista 41 Mi s-a părut că dorești să-mi vorbești, domnișoară Dartle, i-am spus eu, rămânând în picioare, cu mâna pe spătarul scaunului ei și refuzând invitația făcută cu un gest de a lua loc. Da, te rog," mi-a zis ea, Spunem, fata aceea a fost găsită?" Nu." Și totuși a fugit." Am văzut cum buzele subțiri se mișcau, în timp ce mă privea, de parcă ar fi vrut să o copleșească pe Emily cu mustrări. A fugit?" am întrebat eu. Da, de la el!" mi-a zis ea cu un râs s-a cadat. Dacă n-au găsit-o până acum, se prea poate să nu o găsească niciodată. Poate că a murit." N-am văzut niciodată pe vreun chip omenesc asemna expresie de cruzime triumfătoare Dorința de a o ști moartă," i-am spus eu, e cea mai bună urare pe care o femeie ar putea o face." Mă bucur, domnișoară Dartle, că vremea te-a îmblânzit atât de mult. N-a binevoit să-mi răspundă și, întorcându-se spre mine, a râs suitor și mi-a zis, Prietenii acestei tinere și minunate domnișoare, care i s-a făcut atât de mult rău, sunt, paremise, și prietenii dumitale. Ești apărătorul lor și le susții drepturile. Vrei să afli ce se știe despre ea? Da, i-am zis. S-a ridicat cu un zâmbet răutăcios, a făcut câțiva pași spre un gard de mărăcini din apropiere, care despărțea pajiștea de grădina de Zarzavat și mi-a spus cu glas tare, „Vino aici!" ca și cum ar fi chemat un animal respingător. Desigur, domnule Copperfield, te vei stăpâni și nu vei face niciun act de răzbunare sau de apărare a drepturilor prietenilor dumii nu-i așa?" mi-a spus ea privindu-mă peste umer cu același aer răutăcios. M-am înclinat fără să știu ce voia să spună, iar ea m-a chemat din nou zicându-mi, „Vino aici!" S-a întors apoi însoțită de respectabilul domn Littimor, care, cu aceeași ținută respectabilă de odinioară, m-a salutat și s-a oprit în spatele ei. Domnișoara de s-a plecat deasupra scaunului dintre noi cu o grație plină de răutate și cu un aer de triumf, care avea totuși ceva feminin și atrăgător în el și s-a uitat la mine ca cea mai crudă prințesă din povești. Și acum? a zis ea cu un glas poruncitor, fără a se uita la Littimer și redeschizând vechea rană care tot mai sângera, dar care în clipa aceea nu mai durea, ci îi făcea parcă o anumită plăcere, povestește-i domnului Copperfield cum a fugit. Domnul James și cu mine, doamnă, nu mi te adresa mie, va oprit ea încruntându-se. Domnul James și cu mine, domnule, nici mie să nu mi te adresezi de rog, i-am zis. Domnul Littimer, fără a-și pierde cumpătul, ne-a arătat printr-un gest supus că va face bucuros tot ceea ce ne-ar putea fi pe plac și a început din nou astfel. Domnul James și cu mine am însoțit o străinătate pe femeia aceea tânără de când a părăsit Yarmouthul sub protecția domnului James. Am călătorit prin tot felul de locuri și am văzut multe țări străine. Am fost în Franța, în Elveția, în Italia, de fapt mai peste tot. Își ațintise privirea asupra spătarului scaunului, ca și cum i-ar fi vorbit lui, și îl ciocănea ușor cu degetele de parcă atingea o claviatură mută. Domnul James era tare legat de această femeie tânără și niciodată de când sunt în serviciul lui, nu l-am văzut atât de cumințit pentru un timp atât de îndelungat. Tânăra femeie făcea progrese însemnate, învățase să vorbească limbi străine și nu mai era nici pe departe provinciala de odinioară am băgat de seamă că pe unde ne duceam toată lumea o admira. Domnișoara Dardul și-a dus mâna la inimă și l-am văzut pe Litimer cum s-a uitat la ea și a zâmbit ușor, mai mult pentru sine. Într-adevăr, tânăra femeie stârna admirația tuturor. Nu știu cum, fie prin rochiile ei, fie prin felul cum se bronzase de vânt și de soare, fie prin atenția deosebită care îi se arăta, fie prin una, fie prin alta, și prin toate la un loc, însușirile ei erau admirate de toată lumea. S- oprit puțin. Ochii domnișoarii dartul rătăceau neliniștiți asupra priveliștii care se pierdeau în depărtări. Își mușca buza de jos ca să-și stăpânească neastâmpărul. Domnul Litimor și-a ridicat mâinile de pe scaun, le-a împreunat, s-a rezemat pe un singur picior și-a urmat cu ochii plecați și cu respectabilul său cap puțin înclinat într-o parte. Câtva timp, tânăra femeia a tot dus așa, dar uneori părea cam abătută și cred că tristețea și geluirile ei au început să-l cam plictisească pe domnul James, și lucrurile n-au mai mers bine. Domnul James nu-și mai găsea stâmpărul și, cu cât era mai neliniștit, cu atât ea părea mai abătută și, trebuie să spun, că și eu am dus-o destul de greu între amândoi. Dar se împăcau repede, așa că totul a durat mult mai mult decât ne-am fi putut aștepta. Desprizându-și privirea din zare, domnișoara Dartul s-a uitat la mine cu aerul ei de mai înainte. Domnul Litimar și-a adresat glasul, tușind ușor cu mâna la gură, s-a rezemat pe celălalt picior și a povestit mai departe. În cele din urmă, după câteva certuri urmate de amarnice învinuiri reciproce, într-o dimineață, domnul James a părăsit vila pe care o aveam în împrejurimile Neapolului. Tânăra femeie țină foarte mult să stea la mare. I-a spus că se va întoarce peste o zi sau două, dar mie mi-a poruncit să-i dau de știre că pentru binele amândorura s-a hotărât să o lase. Aici domnul Littimer a tușit puțin și să plece pentru totdeauna. Trebuie să spun însă că domnul James s-a purtat cât se poate de frumos, căci a propus tinerei femei să se mărite cu o persoană foarte respectabilă, care era gata să ierte tot trecutul, un om la fel de bun ca oricare altul la care ea ar fi putut năzui, ținând seama de rubedeniile cam necioplite pe care le avea. Domnul Littimer s-a rezemat pe celălalt picior și și-a umezit buzele. Eram încredințat că persoana foarte respectabilă despre care vorba ticălosul acela era chiar el și am citit pe fața domnișoarei Dartle că și ea era de aceeași părere. Am primit misiunea să-i comunic și această propunere. Eram bucuros să fac orice numai ca să-l scap pe domnul James din încurcătură și să restabilesc pacea între el și mama lui, care îl iubea și care -a suferit atât de mult din pricina lui. De aceea am primit această sarcină. Când i-am dat de știre că domnul James a plecat tânăra femeie a avut o criză care a întrecut orice așteptări. Era ca o nebună și dacă n-aș fi oprit-o, s-ar fi omorât cu un cuțit sau s-ar fi aruncat în mare sau și-ar fi zdrobit capul de lespezile pe zile de marmură de pe jos. Domnișoara Dartle s-a plecat deasupra scaunului cu o licărire de bucurie pe față, de parcă ar fi mângâiat cuvintele pe care le auzea. Dar când am trecut la propunerea pe care trebuia să o fac, a spus domnul Litimer, frecându-și mâinile cam încurcat, și pe care oricine ar fi prețuit-o, în orice caz, ca o intenție binevoitoare, atunci tânăra femeie și-a dat rama pe față. N-am văzut de când sunt o purtare mai jignitoare, mai urâtă și mai violentă. O buturugă sau o piatră ar fi avut mai multă recunoștință, mai multă inimă, mai multă răbdare și mai multă minte decât ea. Dacă nu m-aș fi ferit, sunt sigur că m-ar fi ucis. Asta mă face să o prețuiesc și mai mult, am spus eu indignat. Domnul Litimor. Și-a plecat capul ca și cum ar fi zis: Într-adevăr, domnule, sunteți prea tânăr, și apoi și-a reluat povestirea. Pe scurt, am fost nevoit să îndepărtesc câtva timp din preajma ei orice obiect cu care își putea face seama sau cășuna vreun rău altora și să o încui într-o daie. Și totuși, într-o noapte a fugit, forțând gratile de la o fereastră pe care chiar eu le bătusem în cuie și coborând într-o vie din apropiere. Și de atunci, după câte știu, nimeni n-a mai văzut-o și nici nu s-a mai auzit nimic de ea. Poate că o fi murit, a zis domișoara Dartul cu un zâmbet de parcă ar fi lovit cu piciorul cadavrul nefericitei fete. Poate s-o fi necat, domnișoară, a răspuns domnul Litimor, găsind un prilej să se adreseze cuiva. Se prea poate, sau o fi găsit vreun adăpost pe la pescarii din partea locului, sau pe la nevestele și copiilor. Fiind deprinsă cu oamenii de rând, stătea deseori de vorbă cu ei pe plajă și se așeza lângă bărcile lor. Când domnul James lipsa, am văzut-o cum își petrecea zile întregi cu ei. Domnul James s-a și supărat odată, aflând că l-a povestit copiilor că era fica unor pescari și că, de mult, în țara ei, hoinărise și ea la fel pe țărmul mării. O, oh, family, biată fetiță atât de frumoasă și de nefericită, mi s-a ivit în fața ochilor o tristă imagine. O vedeam cum ședea pe țărmul acela îndepărtat printre copiii care erau așa cum fusese și ea cândva în vremurile nevinovate de odinioară. Asculta glăscioarele care ar fi zis și ei, mamă, dacă ar fi fost nevasta unui biet pescar, dar glasul puternic al mării cu veșnicui murmur îi spunea, niciodată, niciodată. Când s-a văzut limpede că nu era nimic de făcut, domnișoară Dartle nu ți-am spus să nu mi te adresezi mie? I-a zis ea, aspră și disprețuitoare. Dumneavoastră mi-ați vorbit, domnișoară, a răspuns el, vă cer iertare, datoria mea e să mă supun. Fă-ți datoria, i-a zis ea, isprăvește-ți povestea și pleacă când s-a văzut limpede că nu mai puteam găsi, a grăit el, cu un aer de nespusă respectabilitate și cu adâncă plecăciune, m-am dus la domnul James, acolo unde neînțelesesem să-i scriu, și l-am informat de toate cele petrecute. Am avut un schimb de cuvinte, în urma căror am socotit că era de datoria mea să-l părăsesc. Am putut îndura și am îndurat multe din partea domnului James, dar de data asta m-a jignit prea tare. Cunoscând nenorocita dezbinare dintre el și mama lui, și știind cât de neliniștită trebuie să fie doamna Stirforth, mi-am permis să mă întorc acasă în Anglia și să povestesc. L-am plătit pentru asta," mi-a zis domnișoara dartul. Întocmai, doamnă, și-am povestit tot ce știam. Nu cred să-mi fi scăpat ceva," a adăugat domnul Litimer după o clipă de chipzuire. Am rămas acum fără slujbă și aș fi foarte fericit dacă aș găsi un post respectabil." Domnișoara dartul s-a uitat la mine ca și cum ar fi vrut să afle dacă aveam de pus vreo întrebare. Mi-a venit tocmai atunci ceva în minte și am spus Aș vrea să știu de la acest individ, nu m-am putut hotărâ să folosesc un cuvânt mai blajin, dacă au oprit vreo scrisoare trimisă fetei de acasă sau dacă crede că ea le-a primit pe toate." A rămas tăcut și liniștit, cu ochii în pământ, cu vârful fiecărui dege de la mâna dreaptă ușor apăsat pe vârful fiecărui dege de la mâna stângă. Domnișoara dartul și-a întors disprețuitoare capul spre el. Vă cer iertare, domnișoară, a zis el, trezindu-se parcă dintr-o visare, dar oricât de supus m-aș arăta față de dumneavoastră, am și eu mândria mea, deși nu sunt decât un servitor. Domnul Copperfield și dumneavoastră nu sunteți tot una. Dacă domnul Copperfield dorește să afle ceva de la mine, îmi permit să-i amintesc domnului Copperfield că îmi poate pune o întrebare. Am și eu mândria mea. După o scurtă luptă cu mine însumi, mi-am îndreptat privirea spre el și am spus... Ai auzit întrebarea, n-ai decât să socotești că ți-am adresat-o dacă poftești. Ce răspuns ai de dat? Domnule, mi-a spus el, despărțindu-și ca din întâmplare și apoi împreunând și iar vârfurile degetelor, nu vă pot răspunde prea mult, pentru că una e să-i destăinuiesc mamei domnului James, secretele fiului ei, și alta să vi le destăinuiesc dumneavoastră. Cred că domnul James nu vedea cu ochi buni primirea unor scrisori care ar fi sporit neplăcerile și tristețea din casă. Dar mai mult decât atât, domnule, nu pot spune. Asta-i tot?" m-a întrebat domnișoara Dartle. I-am arătat că nu mai aveam nicio întrebare. Un singur lucru numai, am adăugat când l-am văzut plecând. Am înțeles rolul jucat de ticălosul ăsta în nefericita poveste pe care am auzit-o, și deoarece o voi spune mai departe acelui om cinstit, care i-a servit fetei dreptată, încă din frageda copilărie, l-aș sfătui să stea cât mai ascuns." S-a oprit în clipa când am început să vorbesc și m-a ascultat cu același aer liniștit ca de obicei. Vă mulțumesc, domnule, dar mă veți ierta, domnule, dacă vă voi spune că în țara aceasta nu există nici sclavi, nici stăpân de sclavi și că nimeni n-are voie să-și facă singur dreptate. Dacă se încumetă careva, o face mai mult pe riscul lui decât pe acela al altor persoane, așa că nu-mi va fi teamă să mă arăt unde poftesc, domnule." După ce a rostit aceste cuvinte, mi-a făcut o plecăciune cuvincioasă, apoi o alta, domnișoarei Dartul, și-a plecat trecând sub bolta înverzită pe unde venise. Câteva clipe domnișoara Dartul și cu mine ne-am uitat tăcuți unul la altul, ea păstrând aceeași expresie ca și atunci când îl adusese pe individul acela. — Ne-a mai spus, a adăugat ea, încrețindu-și ușor buza, Că, după cât a aflat, stăpânul lui călătorește acum pe mare, de-a lungul coastelor Spaniei, și care de gând să o așa până ce și-o sătura poftele marinărești. Dar asta nu mai prezintă niciun interes pentru dumneata. Prăpastia între mamă și fiu, amândoi la fel de trufași, este și mai adâncă decât înainte și nu văd nicio nădejde de împăcare. Amândoi au aceeași fire și cu cât trece vremea, cu atât par mai îndărătnici și mai înverșunați. Nici asta nu te interesează, dar este o introducere la ceea ce vreau să-ți spun. Poate că diavolul acela din care ai vrut să faci un înger, stricată aceea pe care el a scos-o din mocirlă, mai trăiește, mi-a zis ea, ațintindu-și asupra mea ochii negri ca tăciunele și ridicându-și pătimașă degetul, căci oamenii ăștia de rând nu mor atât de ușor. Dacă mai trăiește, desigur că ai de gând să o cauți, e doar o perlă atât de prețioasă și dacă o găsești să-i porți de grijă. Și noi avem aceeași dorință pentru ca nu cumva să pună iar mâna pe el. În aceeași privință avem același interes. Și fiindcă aș vrea să-i fac acestei ticăloase orice rău cu putință, am trimis să te cheme ca să auzi ceea ce ai auzit. După schimbarea pe care am văzut-o pe fața ei, mi-am dat seama că se a cineva în spatele meu. Era doamna Stierford. Mi-a dat mâna mai rece ca niciodată, ținându-se și mai până ca înainte. Totuși am băgat de seamă și aceasta m-a mișcat că totuși mă aducea aminte de dragostea pe care purtase purtasem fiului ei. Părea foarte schimbată, părul îi încărunțise, fața, o dinioară frumoasă, avea acum zbârcitura dânci, iar trupul altădată mândru i se încovoiase. Dar când s-a așezat pe scaun, mi s-a părut că mai era încă frumoasă și-am recunoscut acea minunată licărirea ochilor ei, care îmi luminase de atâtea ori visurile pe vremea când eram la școală. Domnul Copperfield a aflat totul roza? Da. L-a auzit chiar pe litimăr?" Da. Și am spus de ce ați dorit acest lucru." Ești o fată bună. Am avut un schimb de scrisori cu fostul dumitale prieten, care nu și-a recăpătat încă simțul datoriei și al obligațiilor sale firești," mi-a spus ea. De aceea nu urmăresc decât ținta pe care ți-a comunicat-o Roza. Dacă prin felul cum se vor desfășura lucrurile, bătrânul acela cum se cade pe care le a -ai adus aici și de care îmi pare rău, asta e tot ce-ți pot spune," Își va afla o mângâiere, iar fiul meu va scăpa de primejdia dacă de dea iar în ghearele viclene ale vrăjmașei, va fi cu atât mai bine. Și-a îndreptat ținuta și a rămas cu privirea pierdută în depărtări. Doamnă, i-am spus eu respectuos, vă înțeleg, vă asigur că nici nu mă gândesc să dau altă interpretare vorbelor dumneavoastră, dar trebuie să vă spun, chiar și dumneavoastră, că îi cunosc încă din copilărie pe oamenii aceștia atât de crunt loviți și că vă înșelați dacă vă închipuiți că biata fată. Amarnic, înșelată și dezamăgită, n-ar vrea mai degrabă să moară de o sută de ori decât să primească un pahar de apă din mâinile fiului dumneavoastră." Lasă, roza, lasă," a spus doamna stirforth oprindu-o pe domnișoara d'artul care voia să intervină. N-are nicio importanță, fie și așa." Am auzit că te-ai căsătorit, domnule." I-am răspuns că eram căsătorite câtva timp." Și-ți merge bine? Duc o viață foarte retrasă și nu mai știu ce se petrece în lume." Dar mi se pare că ai dobânit-o oarecare faimă." Am avut norocul să culeg câteva laude," i-am zis. Mama dumitale nu mai trăiește?" m-a întrebat cu glasul îmblânzit. Nu, păcat. Ar fi fost mândră de dumneata," mi-a răspuns. Bună seara." Mi-a întins mâna cu un aer mândru și demn. I-am strâns-o și am simțit cât de liniștită era, de parcă pacea i-ar fi domnit în suflet. lui stăpânea până și bătăile inimii și așterna pe față un văl pașnic, prin care și-a țintea privirile în depărtări. Depărtându-mă de-a lungul terasei, l am văzut cum stăteau mândouă, nemișcate, cu privirile pironite asupra priveliștii ce se întindea până în zare, în timp ce întunericul se lăsa tot mai greu în jurul lor. Iici, colo, licărea câte o lampă aprinsă mai devreme în orașul ce se pierdea în depărtare, iar în atmosfera de a a cerului mai stăruia lumină șovăielnică. Dar din valea largă, din față, se ridica o ceață care se întindea ca apele mării. Și amestecându-se cu tunericul, le înconjura parcă din ce în ce mai mult. Mi-a rămas întipărită în minte această imagine și cu spaimă mă gândesc la ea, căci atunci când m-am îndreptat pentru ultima oară privirea spre cele două femei, pâcla înserării se ridicase ca o mare furtunoasă la picioarele lor. Chipzuind asupra celor aflate, am socotit că era datoria mea să-i dau de știre și domnului Pegoti. În seara următoare m-am dus la Londra ca să-l caut. Rătăcea mereu dintr-un loc în altul, în nădejdea că o va întâlni pe nepoata sa, dar zăbovea mai mult la Londra decât în celelalte orașe. Deseori îl zărisem în umbra nopții, cum trecea pe străzi căutând printre puținele femei care mai băteau drumurile la acele ceasuri târzi, pe aceea pe care se temea să o regăsească astfel. Locuia într-o odăiță deasupra prăvăliei unui rar din piața Hungerford, despre care am mai avut prilegiul să vorbesc și de unde pornise în prima sa pribegie. Într-acolo mi-am îndreptat pașii, întrebând de el prin vecini, mi s-a spus că nu plecase încă de acasă și că îl puteam găsi în odaia sa. Stătea și cita la fereastră, unde -și ținea și câteva plante. Încă era curată și îngrijită, într-o clipă mi-am dat seama că o pregătise astfel pentru a o primi pe Emily și, de câte ori pleca de acasă, pornea cu gândul că ar putea să o aducă înapoi cu el. Nu auzise când bătusem la ușă și nu și-a ridicat ochii decât atunci când i-am pus mâna pe umăr. Domnșoru Davy, îți mulțumesc, domnule, pentru această vizită. Stai jos! Bine ai venit, domnule! Domnule Pegoti, i-am zis, luând scaunul pe care mi-l dădea, să nu te aștepți la prea mult. Am aflat ceva vești. Despre Emily? Și-a dus tulburat mâna la gură, a pălit și m-a privit drept în ochi. Nu știu unde se află, dar nu mai e cu el. S-a așezat, uitându-se țintă la mine și a ascultat într-o tăcere adâncă tot ceea ce am avut de spus. Îmi amintesc cât de mult m-a mișcat expresia de demnitate și aerul grav care era întipărită pe față atunci când, depărtându-și treptat privirea de la mine, și-a plecat ochii în pământ și și-a sprijinit fruntea în palmă. Nu m-a întrerupt, păstrând tot timpul cea mai deplină tăcere. Părea că o vedea numai pe ea de-a lungul povestirii mele, fără a ține seama de ceilalți. Când am sfârșit, și-a ascuns fața în mâini și n-a scos o vorbă. M-am uitat câtva timp pe fereastră și apoi m-am oprit privirea asupra plantelor. Ce părere ai despre toate astea, domșorle, Davy?" m-a întrebat el în cele din urmă. Cred că trăiește," i-am răspuns eu. Nu știu. Poate că prima lovitură a fost prea aspră și în pornirea sălbatică a inimii ei era mare acea albastră de care ne vorbea adesea. S-o fi gândit poate atâția ani dar rândul la ea, tocmai pentru că acolo trebuia să-și afle mormântul?" A rostit aceste cuvinte în în gândurat cu spaimă în glas și a măsurat în lung și în lat-o daia. Și totuși, domnșorile Davy, a urmat el, am fost tot timpul atât de sigur că trăiește, am știut zi și noapte că am să o găsesc. Asta mi-a dat puteri și m-a călăuzit pașii, așa că nu se poate să mă fi înșelat. Nu, Emily trăiește. Și-a pus pumnul pe masă, iar pe fața-i arsă de soare s-a evit o hotărâre Ne Nepoata mea Emily trăiește, domnule! mi-a zis el neclintit. E un glas în mine care îmi spune că trăiește. Nu știu de unde vine sau ce e, dar îl aud." Arăta ca un om care ascultat de un glas lăuntric, precum spunea. Am așteptat câteva clipe până ce și-a revenit și apoi am încercat să-i explic ce măsuri socoteam o că se cuvenea să ia. Mă gândisem la ele cu o sară înainte. Ascultă, scumpe prietene," am început eu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, ești prea bun, domnule," mi-a zis el, luând ale sale. Cred că o să vină la Londra, căci unde ar putea să facă să-i se piardă mai bine urma decât în acest imens oraș? După părerea mea, dacă nu se va întoarce acasă, nu va avea altă dorință decât să se ascundă, ca să nu poată da nimeni de ea. N-o să se întoarcă acasă, mi-a zis el, plătinând trist din cap. Dacă ea l-ar fi părăsit, poate că s-ar fi întors, dar așa cum s-au petrecut lucrurile, nu o să vină acasă, domnule. Dacă vine la Londra, am continuat eu, cunosc aici pe cineva care ar fi singura în stare să o descopere. Îți amintești? Ascultă fără să te superi ceea ce-ți spun, gândește-te la țelul pe care îl urmărești. Îți amintești de Marta? Din orașul nostru? Nu mai era nevoie să-i răspund. Îi se cita totul pe față. Știi că se află la Londra? Am zărit-o pe stradă, mi-a răspuns el cu un fior. Dar nu știi, i-am spus eu, că Emily, cu mult înainte de a fugi de acasă, a ajutat-o, dându-i banii primiți de la Hem. Și în noaptea aceea când am întâlnit și am stat de vorbă în odaia hanului, Marta a ascultat totul la ușă. Domnșole Davy!" a exclamat el uimit. În noaptea aceea când ningea atât de tare? În noaptea aceea! N-am mai văzut-o de atunci. După ce n-am despărțit, m-am întors ca să-i vorbesc, dar n-am mai găsit-o. N-am vrut să spomenesc atunci de ea, dar acum cred că trebuie să o fac. Ea e aceea cu care trebuie să luăm legătura, înțelegi?" Înțeleg prea bine, domnule," mi-a răspuns el. Vorbeam amândoi aproape în șoaptă și am continuat tot astfel. Zici că ai văzut-o, crezi că ai să fii în stare să dai de ea? Eu numai din întâmplare aș mai putea să o întâlnesc." Cred, domnișoare Davy, știu unde să o caut." S-a întunecat, nu vrei să mergem împreună și să încercăm să o găsim chiar în astă seară?" S-a învoit și a început să se pregătească pentru a mă însoții, Fără să observe că mă uitam la el," L-am văzut cu câtă grijă și-a rânduit-o dăița, și-a pregătit lumânarea și chibriturile ca să le aibă la îndemână, și-a făcut patul și, în sfârșit, a luat dintr-un dulap una din rochiile ei, îmi amintesc că am văzut-o purtând-o, a îndoit-o împreună cu alte veșminte și l-a pus pe un scaun, alături de o bonetă. N-a pomenit nimic despre toate acestea și nici eu nu am deschis vorba. Fără îndoială, multe nopți de-a rândul au așteptat-o zadarnic lucrurile acelea astfel pregătite. A fost o vreme, domșorile Davy, mi-a zis el în timp ce coboram scările, când o socoteam pe fata asta, pe Marta, ca noroiul pe care călca Emily. Dumnezeu să mă ierte, acum s-au schimbat lucrurile. Pe drum l-am întrebat de Hem, doram să aflu vești despre el și în același timp voiam să-l fac să vorbească. Mi-a zis, aproape cu aceleași cuvinte ca și data trecută, că Hem era neschimbat și că își ducea viața fără a mai arăta vreun interes pentru ceva, dar nu se plângea niciodată și era iubit de toată lumea. L-am rugat să-mi spună dacă știa ce gândea Hem despre acela care fusese pricina tuturor nenorocirilor ce căzuser asupra lor, dacă s că ar putea exista vreo primejdie, ce credea, de pildă, că s-ar întâmpla dacă Hem și Stierforth s-ar întâlni. Nu știu, domnule," mi-a răspuns el, m-am gândit deseori la asta, dar n-am ajuns să-mi fac o părere." I-am amintit de dimineața aceea, după plecarea Emiliei, când ne-am dus toți trei pe țărmul mării. Îți aduce aminte cu ce privire rătăcită se uita la apele mării și cum spunea că o să se sfârșească toate? — Firește că n-am uitat, mi-a zis el. Ce crezi că înțelegea prin vorbele acelea? — Domnșole Davy, m-a răspuns. De multe ori mi-am pus și eu această întrebare și niciodată nu i-am găsit un răspuns. Și e ciudat că, deși eu un om atât de pașnic, n-am îndrăznit să-l scodesc în privința asta. Nu mi-a zis niciodată o vorbă nepotrivită și nu cred că s-ar purta cu mine altfel acum, dar acolo unde-i zac gândurile, apele nu s-au potolit. Sunt adânci, de nu le pot vedea fundul, domnule. Ai dreptate, i-am zis, și asta mă îngrijorează. Și pe mine domșorile Davy, mi-a zis el, chiar mai mult decât felul aventuros cum își riscă viața, deși amândouă aceste lucruri se datorează schimbării petrecute în el. Nu știu dacă ar fi în stare de vreo faptă mai violentă în anumite împrejurări, dar nădășduiesc că ăștia doi n-or să se mai întâlnească niciodată. Ajunseserăm în prin Temple Bar, în centrul orașului. Mergea tăcut alături de mine, stăruind în urmărirea singurului țel căruia își închinase viața, cu acea încordare a minții cel îl făcea să pară singur în mijlocul mulțimii. Când am ajuns în apropierea podului Blackfriars, și-a întors capul și mi-a arătat o femeie care trecea grăbită pe cealaltă parte a străzii. Am știut îndată că era aceea pe care o căutam. Am trecut strada și m-am îndreptat spre ea când, deodată, mi-am dat seama că dacă i-am vorbit într-un loc mai retras, departe de orice unde dar atrage mai puțin atenția celorlalți, am putea să-i trezim mai ușor simpatia și interesul pentru biata Emily. L-am sfătuit de aceea pe tovarășul meu de drum să nu-i vorbim imediat, ci să o urmărim numai, îndemnat poate și de dorința de a afla unde se ducea. Domnul Pegoti s-a învoit și astfel ne-am ținut după ea la o anumită distanță, fără a o pierde din ochi și fără a ne apropia prea mult când se oprea și se uita în jur. Odată a zăbovit mai mult ca să asculte un taraf de lăutari și atunci ne-am oprit și noi. A mers cale lungă și noi am urmat-o. Se vedea, după felul cum își continua drumul, că se ducea undeva anume. Și aceasta, împreună cu faptul că alegea din adins străzile mai umblate, precum și ciudatul sentiment de taină pe care mi-l stârnea urmărirea pe ascuns a fetei, mi-a întărit convingerea dintr-un început. În cele din urmă a cotit pe o stradă mohorută, întunecoasă, unde larma și vuietul mulțimii nu mai pătrundeau. Atunci am zis, acum trebuie să-i vorbim, și grăbind pasul ne-am apropiat de ea. Capitolul 18 Marta ne aflam în partea de jos a cartierului Westminster. Când am întâlnit-o, venea spre noi, așa că ne-am întors din drum pentru a urmări. La Westminster Abbey a părăsit străzile zgomotoase și puternic luminate și, desprinzându-se din valul de trecător care se ducea spre pod sau venea de acolo, a pornit atât de repede că n-am putut să o ajungem decât pe ulița îngustă de pe marginea apei, de lângă Millbank. În clipa aceea a trecut strada, vrând să se depărteze de cei pe care auzea mergând atât de aproape în urma ei... Și, fără a se uita înapoi, s-a zorit și mai tare. Printr-un gang întunecos unde trăseseră câteva căruțe, am zărit fluviu și aceasta m-a făcut să mă opresc pașii. Am atins brațul însoțitorului meu fără a-i spune nicio vorbă și amândoi am renunțat să mai trecem strada după ea, mulțumindu-ne să urmărim de pe cealaltă parte a drumului și ascunzându-ne în umbra caselor, fără a o pierde însă din ochi. La capătul acelei uliți joase se afla pe vremea aceea și mai există încă și astăzi, când scriu aceste rânduri, o baracă de lemn, de răpănată, în care locuise, poate, odinioară, barcagiul care trecea oamenii peste fluviu. S-a aflat tocmai în locul unde se sfârșea ulița și începea șoseaua, între un șir de case și malul apei. Când a ajuns acolo și a zărit apa, s-a oprit, ca și cum ar fi ajuns unde voia, apoi a pornit încet de-a lungul malului, privindul l cu luarea minte. Tot drumul până atunci crezusem că se ducea la vreo casă și nutrisem o vagă nădejde că aceasta ar putea fi în legătură cu fata pe care o căutam. Dar când am zărit apele fluviului, am simțit că spre ele și îndrepta pașii. Locurile acele erau pe atunci îngrozitoare, mai triste, mai părăsite, mai mohorute decât orice altă parte mărginașa Londrei în timpul nopții. Nu se aflau... Nici cheiuri, nici case pe drumul ce se desfășura melancolic și pustiu până în prejma închisorii, cu ziduri albe, mari. O băltoacă murdară își întindea noroiul până sub zidurile închisorii. Smârcuri și buruieni putrezite se zăreau pretutindeni prin mlaștinile din prejur. Deoparte case în ruină începute și rămase neterminate își ridicau scheletele mucegăite. De altă parte, rămășiță de cazane, roți, manivele, țevi, cuptoare, lopeți, ancore, clopote de scafandri, aripi de mor de vânt și nu mai știu ce obiecte ciudate umplau terenul ca niște monștri de fier vechi și ruginit. S-ar fi zis că un speculant le adunase acolo și le aruncase în colbul drumului unde, din pricina greutăților, se afundaseră în pământ pe vreme ploioasă, încercând zadar mic să se ascundă. Pe celălalt mal, vuietul și lumina orbitoare a va uzine în plină activitate răvășeau întunericul nopții, tulburând totul, în afară de coloanele grele de fum ce ieșeau din coșurile lor. Printre niște bârne vechi, pe care se ridica mucegaiul ca un păr verde, alături de resturi de anunțuri din anul trecut, cu recompensele oferite celor ce vor aduce leșurile înecaților care pluteau prin smârcuri la revărsarea apelor, Șerpuiau poteci mocirloase, ducând către mlaștinile și mâlul lăsat de reflux. Se zicea că pe acolo se afla una din marile gropi unde fusese aruncați morții pe vremea când bântuise ciuma și parcă tot locul acela purta pecetea unui crunt blestem. Sau poate că din revărsările apelor spurcate pământul ajunses în halul acela înfiorător. Ca și cum ar fi fost și ea la fel cu acele lucruri a azvârlite să putrezească pe Maidan, Fata pe care o urmăream rătăcea pe malul jos al fluviului. Într-un târziu s-a oprit în mijlocul acestei priveliști înfiorătoare și a rămas nemişcată, cu sufletul pustit, cu privirile pironite asupra apei. Câteva bărci și luntre erau trase pe mal, prin mocirlă, astfel că ne-am putut apropia până la câțiva pași de ea, fără să fim văzuți. I-am făcut semn domnului Pegoti să rămână pe loc și am ieșit din umbra bărcilor ca să-i vorbesc fetei. M-am apropiat de ea cu tremurat de un fior, căci jalnicul capăt de drum spre care se îndreptase atât de hotărâtă și felul cum stătea în umbra podului de fier, privind luminile tremurătoare care se oglindau în apele fluxului puternic, mi-au trezit în minte un gând înspăimântător. Cred că-și vorbea singură. Sunt sigur, deși m-a țintisem și o privirile asupra apei, că șalului căzuse de pe umeri și că și-l răsucea în mâini cu o îndârjire sălbatică, ce aducea mai degrabă cu gestul unui somnambul. Nu voi uita niciodată scena acea îngrozitoare. Până ce nu i-am prins brațul, m-am temut să nu se arunce în apă, sub ochii mei. În aceeași clipă i-am zis: Marta! A scos un țipăt îngrozit și s-a zbătut cu atâta îndrăgire încât mă îndoiesc că și putut să o țin singur, dar mâna mai vânjoasă decât a mea a apucat-o. Când și-a ridicat privirea și-a văzut a cui era, nu s-a mai împotrivit și a căzut la picioarele noastre. Am dus-o mai departe de mal, unde s aflat câteva pietre uscate. Și am așezat-o acolo. Plângea și gemea. Câteva timp a rămas acolo printre bolovani, ținându-și deznădășduită capul în palme. O apele râului, a strigat ea pătimașă, apele râului! și. liniștește-te, i-am zis. Dar ea repeta mereu aceleași cuvinte. Știu că sunt ca și ele, a zis ea, știu că sunt a lor, pentru o făptură ca mine, în adâncul lor e locul cuvenit. Ele vin de la țară, unde au fost cândva curate. Curg prin străzile mohorâte, pângărite și jalnice și se duc mai departe, ca și viața mea, spre marea cea adâncă și veșnic frământată. Simt că trebuie să mă duc și eu cu ele. N-am știut cu adevărat ce înseamnă deznădejdea, până ce n-am auzit glasul care rostea aceste cuvinte. Nu pot scăpa de ele, nu le pot uita, zi și noapte mă urmăresc, e singurul loc pe lume care mi se potrivește și pentru care am fost hărăzită. O, ce îngrozitoare sunt apele râului! Mi-a trecut prin minte gândul că, dacă n-aș fi știut nimic despre Emily, aș fi putut citi în clipa acea întreaga ai poveste pe fața unchiului ei, care mă privea nemișcat, fără a scoate o vorbă. Niciodată n-am văzut, nici în viață, nici în vreo pictură, o imagine atât de mișcătoare, în care groaza se îmbina cu mila cea mai adâncă. Domnul Pegoti se clătina de parcă ar fi fost gata să cadă, iar mâna, pe care i-am atins-o pentru că mă înspăimântase felul cum arăta, îi era rece ca gheața. E prea tulburat acum, i-am șoptit eu, dar peste câteva clipe o să-și revină și o să vorbească altfel. Nu știu ce a vrut să-mi răspundă, și-a mișcat buzele și se pare că era încredințat că mi-a vorbit, dar n-a făcut decât să arate spre ea, cu mâna întinsă. Marta a izbucnit din nou în plâns și a ascuns iar fața în dosul bolovanilor, zăcând așa în fața noastră ca o imagine istovită a rușinii și a decăderii. Știind că trebuia să așteptăm până ce va trece această criză, pentru a-i putea vorbi, l-am oprit pe domnul Pegoti când a vrut să o ridice și am rămas amândoi tăcuți lângă ea. În cele din urmă s-a mai potolit. Marta, i-am zis eu atunci, aplecându-mă spre ea și ajutându-o să se ridice. Voia să se scoale și să plece, dar nu avea destulă putere și s-a rezemat de o barcă. Știi cine e cel care mă însoțește? Da, mi-a răspuns ea cu glasul stins. Știi că te-a urmărit mai tot drumul în noaptea aceasta?" A dat din cap, nu s-a uitat nici la mine, nici la el, și a rămas umilă, cu boneta și șalul într-o mână, fără să-și dea seama că le ținea și apăsându-și cu celălalt pumn fruntea. Te-ai liniștit? Ca să putem sta de vorbă despre ceea ce te-a interesat atât de mult în noaptea aceea cu nisoare grea?" am întrebat-o eu. A început iar să suspine și mi-a mulțumit în șoapte întretăiate că n-am gonit-o atunci de la ușă. Nu vreau să mă apăr, a zis ea după câteva clipe. Sunt o femeie stricată, o femeie pierdută, nu mai am nicio nădejde. Dar spune dumna domnule, se depărtase de domnul Pegoti, dacă nu te superi, că n-am fost în niciun fel pricina nenorocirii care l-a lovit. Nimeni nu ți-a dus vreodată această învinuire, i-am răspuns cu aceeași seriozitate cu care mi-a vorbit și ea. Dacă nu mă înșel... Dumneata e venit în bucătărie noaptea aceea când a fost atât de miloasă și de bună cu mine, când nu s-a depărtat de mine ca toți ceilalți și mi-a dat un ajutor atât de prețios. Nu-i așa că dumneata erai? Mi-a spus ea cu glasul frânt de emoție. Da, eu eram, i-am zis. Dacă m-aș fi simțit vinovată cu ceva, de mult m-aș fi aruncat în apă. A urmat ea îndreptându-și privirea spre fluviu. Nici o singură noapte de iarnă n-aș mai fi trăit dacă aș fi avut vreun amestec în această nenorocire Pricina fugii ei e prea bine cunoscută, i-am spus eu. Suntem cu toți încredințați că n-ai niciun fel de vină. O, dacă n-aș fi căzut, aș fi putut să-i vin în ajutor, căci ea s-a arătat întotdeauna atât de bună cu mine, a exclamat fata cu cea mai sinceră părere de rău. Niciodată n-am auzit de la ea o vorbă care să nu fie blândă și înțeleaptă. Cum s-ar putea crede că aș fi încercat să o îndemn, să ajungă ca mine, când știu prea bine ce sunt?« când am pierdut tot ce avea mai de preț în viață, gândul care m-a chinuit mai mult era acela că m-am despărțit pentru totdeauna de ea. Domnul Pegoti, care-și ținea o mână pe marginea unei luntre, cu ochii plecați în pământ, și-a ascuns fața cu cealaltă mână. Iar când am aflat ce s-a întâmplat, chiar înainte de noaptea aceea cu ninsoare, de la unul din orașul nostru... A strigat Marta, gândul cel mai amarnic mi-a fost acela că s-ar putea ca unii să-și aducă aminte că am fost prietene și să creadă că eu aș fi îndemnat-o să meargă pe drumul pierzării. Dar Dumnezeu mi-e martor că mi-aș fi dat și viața numai ca să-și recapete bunul ei renume. Nemai fiind de mult te prinsă să se stăpânească, își arăta disperarea, durerea și remușcarea cu o mișcătoare sinceritate. Să-mi fi dat viața n-ar fi fost mare copseală, ce pot spune? M-aș fi resemnat să trăiesc, a strigat ea, să trăiesc și să rătăcesc pe străzile astea păcătoase, bătrână, ocolită de toți, în beznă, să văd cum se crapă de zi, cum se ivesc din întuneric conturile fantomatice ale clădirilor și să mă amintesc cum același soare pătrundea cândva și în odaia mea și mă trezea. Aș fi făcut orice numai ca să o salvez. S-a așezat pe pietre, a luat câteva în fiecare mână și l-a strâns în pumni, de parcă ar fi vrut să le sfărâme. Se răsucea mereu, negăsindu-și locul, își încorda brațele, își ducea mâinile la obraz ca și cum ar fi vrut să-și ascundă palida licărire pe care o mai avea în ochi și își lăsa în jos capul, prea greu de atâtea amarnici amintiri. Ce aș putea face?" a zis ea, luptându-se cu deznădejda care o copleșa. Cum să o mai duc așa? Blestemată cum sunt, o rușine vie pentru oricine s-ar apropia de mine." Deodată s-a întors spre cel care mă însoțea. Calcă-mă în picioare, ucide-mă! Când ea era mândria dumitale tale, s că i-aș fi făcut un rău dacă aș fi atins-o întreagă pe stradă. Desigur, nu poți crede o vorbă din tot ce spun. De ce mai crede? Chiar acum ți-ar arde obrazul de rușine dacă i-aș adresa un cuvânt. Nu mă plâng, nu spun că amândouă suntem acum la fel. Știu că e o mare, o mare deosebire între noi. Spun numai, cu toată povara vinei și a păcatului meu, că-i sunt din toată inima recunoscătoare și că-o iubesc." O să nu crezi că mi-a secat în suflet puterea de a iubi. Izgonește-mă ca toți ceilalți, ucide-mă pentru că sunt așa cum sunt și pentru că am cunoscut-o vreodată, dar să nu crezi că nu mai sunt în stare să o iubesc. În timp ce ea i-a adresat această rugă fierbinte, el i-a aruncat o privire sălbatică, rătăcită, dar când a tăcut, s-a dus la ea și a ajutat-o cu blândețe să se ridice. — Marta, i-a spus domnul Pegoti, să mă ferească Dumnezeu să ajung să te judec eu pe tine. Eu mai puțin ca oricare altul fetițo. Dacă aș ști câte s-au schimbat în mine cu vremea, nici nu ți-ar veni să crezi." S-a oprit o clipă, apoi a urmat. N-ai înțeles de ce domnul ăsta și cu mine am ținut să-ți vorbim? N-ai înțeles ce-am pus la cale? Ascultă!" Vorbele lui au cucerit-o, a rămas tremurând în fața lui, fără a îndrăzni să-i se uite în ochi, dar durerea-i pătima și părea că a muțit. Dacă ai auzit ce s-a petrecut între mine și domnișorul Davy în noaptea aceea când ningea atât de tare, a spus domnul Pegoti, știi că m-am dus departe, unde nu m-am dus, să o caut pe scumpa mea nepoată. Pe scumpa mea nepoată, a repetat el cu tărie, căci mi-e mai scumpă astăzi Marta decât oricând altă dată. Ea și-a ascuns fața în mâini, fără a mai da niciun alt semn de tulburare. Am auzit-o cum spunea, a urmat domnul Pegoti. Că de timpuriu ai rămas orfană, și de tată, și de mamă, și că nu s-a găsit niciun prieten care să le țină locul și să te crească, așa cum știm noi, marinărește. Îți dai seama, poate, că de-ai fi avut un asemenea prieten, ai fi ajuns cu timpul să-l îndrăgești. Știi? Nepoata mea era ca o fică. Văzând-o cum tremura fără a scoate o vorbă, a învelit-o grijuliu cu șalul pe care l-a ridicat de pe jos. Oricum, a continuat el, știu că de m mai vedea vreodată ar merge cu mine până la capătul pământului, dar tot atât de bine știu că ar fugi cât mai departe, numai ca să nu dea ochii cu mine. Căci, deși nu are niciun temei să se îndoiască de dragostea mea și nici nu se îndoiește, oh, nu, a urmat el cu neclintită încredere în adevărul vorbelor sale, totuși e rușine și asta ne desparte. Vedeam în fiecare vorbă pe care o rostea, destăinuindu-se în chip atât de mișcător, netăgăduita dovadă că se gândise lung la orice aspect al acestei probleme. Așa cum socotim noi domșorul Davy care e aici și cu mine, a spus el mai departe, se prea poate ca ea, singură și îndurerată, să-și îndreptă într-o bună zi pașii spre Londra. Suntem siguri, și domșorul Davy, și eu, și noi toți, că n-ai nicio vină în tot ce i s-a întâmplat. Mi-ai zis că s-a purtat frumos și a fost inimoasă cu tine. Dumnezeu să o miluiască, știu că așa era. Așa era întotdeauna cu toată lumea, îi porți și dragoste și recunoștință. Ajută-ne să o găsim și Dumnezeu o să te răsplătească. Pentru întâia oară și-a îndreptat în grabă ochii spre el, ca și cum s-ar fi îndoit de vorbele sale. O să aveți încredere în mine?" a întrebat ea cu glasul înăbușit de mirare. De plină și nemărginită," i-a zis domnul Pegoti. Să-i vorbesc, dacă voi întâlni vreodată, să o adăpostesc de voi avea vreuna de cu ea și apoi... Fără știrea ei, să vin la voi și să vă aduc?" a întrebat ea pripindu se I-am răspuns amândoi. Da." Și-a ridicat ochii spre cer și-a declarat solemn că-și va închina toate puterile acestei misiuni, că nu va șovăi o clipă, că nu se va lăsa bătută de nimic și va stărui necontenit, atâta timp cât va mai rămâne o urmă de nădejde. Dacă nu și-ar ține această făgăduială, care era acum singura țintă frumoasă în viață, nefiind legată de niciun păcat s-ar simți și mai deznădăjduită și mai pierdută decât în noaptea aceea pe malul apei, și n-ar mai aștepta vreun ajutor nici de la oameni, nici de la Dumnezeu.